My monster from lab began to rise and suddenly to my surprise he did the, match. He did the monster man it was a graveyard smash. he did the match. it got on in a flag. He did the hej hey och välkommen till monsterpodden idag ska vi prata om monster Mer specifikt, Anders. Vad ska vi prata om? Vi ska prata om några varelser som lever i havet. Eller i vatten överhuvudtaget då. Fisk. Fisk. <här> Nej, vi ska <här> prata om hajar. Okej. Okay. De här... Ja, det är väl typ fiskar av något slag. men. De är väl eh, rättare sagt broskfiskar. Mm. Eh, har så vitt jag förstått så är det broskfiskar, alltså ben, gjorda av brosk. Eh, vilket också gör att de, de flyter inte på samma sätt som andra fiskar De saknar, så såvitt jag vet, en så kallad flytblåsa tror jag Ja heter. precis, eh, simblåsa kallas simblåsa. det Simblåsa Och använder något som kallas istället för flytkraft liksom. Så att ah. de tar sig fram på ett annat sätt typ. Och eh, då är det ju så att många arter sjunker om de inte simmar Och det är typ ja. på grund av det här då Ja på något sätt. Jag vill också, det var också så att, att de, Vissa hajarter, eller ganska många hajarter Måste simma konstant för att andas så alltså, står de still så friterar de inte vatten genom hjärlarna Mm, kan vara så eh, Och sen, ja, det finns 500 arter av hajar, ungefär Kännare liksom? Ja Okej, levande eh, Ja, precis Och de typ mest kända är väl typ Tigerhaj, vithaj, hammarhaj och... Eh, någon mer haj Det finns hajar helt enkelt Och man känner väl igen dem mest för de här ryggfenorna Och stjärtfenorna Och de stora gapen med massa tänder Ja Visst, Alltså Tillhör rockor också hajar Eller är de liksom släkt med hajar För de har också bröstfiskar tror jag eh, Det vet jag faktiskt inte Men de är väl säkert något no liknande så eh, Och då har vi lite statistik här då Att ungefär 300 hajarter som finns Blir ungefär en meter långa Mm Eh, ungefär 50 hajarter blir en, en till 1 till 1,5 meter mm. långa. 50 andra kan bli 1,5 3 meter. Och ungefär 25 arter blir 3 meter och högre. Okej, okay, för att det är ganska intressant. För när man tänker på hajar typ, så tänker man ju oftast på vit hajen och direkt De här som, som ska vara liksom, farliga för människor. Så och majoriteten det är... av hajar som finns är ju lite mindre. Liksom. Ja, Faktiskt. 25, jag vet inte hur mycket per procent det blir 25 av 500 som är över 3 meter mm. De minsta hajarna som finns Det är dvärglanterhajen och dvärgpighajen Som jag tror är typ någonting Alltså de är ju inte ens en meter liksom. jag, tror, jag tror till och med att den är Ungefär 25 centimeter mm. den tidigare du pratade om. Som, som på svenska heter På svenska tror jag att den kallas för dvärgkeksa. Kexa? Keksa. Du i kexa, jag skämtar inte Vad är en kexa för någonting? Jag vet inte riktigt <laughs> Men det här är en mycket liten kexa i alla fall mm. Fantastiskt mm. Men något som eh, Kajar har speciellt då är att Deras tänder är inte fastgjutna I käkarna som hos många andra Djur och varelser ja, okay. De har inte så här som, som sticker upp liksom I själva Nej, käkarna. Utan deras tänder är förankrade i någon vävnad Som sitter längst eh, käkbråsket Liksom Ja ah. Så då är det det här att de, deras tänder kan ju lossna väldigt lätt. Och de, kan, de kommer tillbaka på ett annat då sätt. Då de växer och nya, nya tänder. Ja. Hela, för jag har ju sett så här bilder där man ser insidan av hajens mun. Liksom att, att det finns som flera rader av tänder som liksom växer Jo, precis. Utåt. Och eh, just att de sitter som de gör är också fördelar till att typ, kunna öppna munnen. Och hugga ihjäl och slita sönder och skära sönder. typ. Ja. Det är någon sån grej som gör att det är bra för dem. Mm. Uh, och uh, ja, om vi ska ta liksom att hajar är monster Många är ju faktiskt rädda för hajar Även många som inte ens har sett en haj i hela sitt liv Eller ens är i närheten av ett ställe där det finns hajar Får jag fråga det? Mm. Har du någon som varit ute och simmat och, och stött ihop med en haj? Nej, det har jag inte Det har jag Har du? Jag har stött in i en haj eh, i Medelhavet faktiskt Okej okay. <laughs> I Medelhavet så finns det visst 47 olika hajarter eh, Det här var på en semester i Tunisien. Då en, en liten haj på kanske 40 cm spolas upp framför mina fötter på sanden och sedan den sig snabbt tillbaka i havet. Så det var ingen dramatisk upplevelse, kan jag inte påstå. Det var ingen vita precis. Nej, eller en väldigt, väldigt, väldigt liten bit. Ja, och liksom det här med att hajar skulle vara farliga och, mot monster eller mot människor. <laughs> det är ju inte särskilt troligt, egentligen. Alltså, det händer, men. Det händer mycket mer sällan än vad man kan tro. Har du en statistik på, på hur många hajattacker per år ungefär som, som registreras? Nu vet jag att det är vissa länder som inte eh, dokumenterar hajattacker. Eh, vilket gör att det är lite svårt att uppskatta exakt hur många. Men, men det finns någon ungefär sift. Jag tror att det ligger runt 60 till 40 till 60 per år. Eller om det kan vara något mer. Eh, ungefär 75 till 100. Är, är det det, så okay? det är lite mer då? Ja. Eh, och... Ehm... Se. Ja, alltså de, de oftast som attackerar människor Det är vit hajen Det, det är den som är, är oftast då mm. Och eh, jag fått för... det är egentligen ganska sällsynt som sagt ah. Egentligen För, alltså det är ty Tydligen så är det troligare att dö av solsting på stranden <laughs> Än att du faktiskt dör av en haj <laughs> Okej, okay. hur många dör av solsting då, för då? Det vet jag inte, men troligt, tro <laughs> tydligen så är det troligare Det är lättare så eh, Och... Många gånger, det, det händer ju att man blir attackerad men det är egentligen fåtal av de här fallen av hajattacker som folk faktiskt dör av. Ja. På, på Natural, National Geographic så läser jag att eh, år 1996 så var 43 000 amerikaner skadade av toaletter. <laughs> Jämförelse med eh, antalet skadade av hajar samma år som var 13. Och, säga, buckets and pails injured almost 11,000 Americans Sharks injured 13 mm. så, så vi börjar få statistiken Man kan ju också börja <går> fundera på Om man nu är rädd för, för hajar Hur många mord som sker per år mm. Ungefär Och jämför det med hur mycket farligare är att gå på gatan I stan där du bor Kontra att, att simma i, i hajvatten Ja och sen är det som sagt många som är rädda för hajar Som inte ens är närheten av ställen där det finns mm. hajar Men vi kanske inte ska kasta skit på folk som har fobier Men nej, nej, det är ju konstigt inte. så Och de hajarna som bevisligen har dödat eller skadat människor Det är vithajen, tigerhajen och tjurhajen då Jag Det är att... de som är bevisligen att de ja. har attackerat människor Så det var vithajen, tigerhajen och... Nej det är de tre i alla fall det är grå eller blå men det är ju av som också har haft tendenser I alla fall i Sydafrika så är det de ganska vanliga mm. Men, men, men vilket, jag har hört, att är det tjurhajen som är den aggressivaste? Ja, det är den som är mest farlig Vi kan ju ta det när vi går igenom alla hajars, ja, eller några hajar Eller då Vi ska inte gå igenom 500 hajarter här ja, vi skulle kunna, men då, det blir väl långt avsnitt Då får så för... vi såväl starta en podcast helt om hajar ha Hej och välkommen till hajpodden, idag ska vi prata om haj Mm <laughs> Avsnitt 426 Fantastiskt Men eh, vi kan ju börja med vithajen eftersom den är mest känd, så. Absolut mm. Alltså vithajen är då den störst nu levande rofisken som finns okay. Och den tredje största hajarten då som finns då är det valhajen och brugden som är större alltså. De räknas är... inte som rovfiskar då? Nej för de, de är väl, de filtrerar väl, de gör väl så valar att de äter plankton och, och räkjur som lever i havet. Jag tror att valhajen sägs kunna filtrera upp mot 1,5, jag upprepar 1,5 miljoner liter vatten per timme. Oj. När den, alltså 1,5 miljoner liter <laughs> vatten per timme när den äter. Så att ja! Yeah, you go valhaj eh, Brugden är väldigt. Den, Brugden är ju ganska vanlig utanför Norges kust Den, den kanske man känner igen Den bilder på en, en absurd val med liksom ett, ett gap som är typ så stort mm. stor som, som hajen själv. Men eh, vi tar då äter främst fisk och eh, marina däggdjur de, typ har, och ja, precis. Ja. de har faktiskt egenskapen att de kan reglera sin kroppstemperatur okay. Vilket gör att den då kan simma i olika sorters vartengrad eh, alltså, Eller mm. ställen, alltså, typ i, vid grunt eller djupt så kan den reglera och liksom simma effektivare då på de olika ställena okay. eh, Och en vanlig hane blir 3,5 till 4 meter lång Medan honor blir större till 4,5 till 5 meter oftast. Okay. Så är det i, i de flesta fall med hajar faktiskt. Att, de att ha, honorna är, är större. Okay. Eh, och det finns då flera obekräftade uppgifter. Att eh, det finns hajar, vithajar på 3000 kilo. Men den faktiskt tyngsta eh, uppfångade. Och då, som faktiskt man vet då. Som man har Ja, liksom. det är 1208 kilo. Det är ganska långt från den här 3000 kivor, Jo, precis. Det är väl genom alla år liksom som ja. folk har påstått det, antar jag. De kan bli upp till 70 år gamla. Vilket är mer än vad jag trodde. De mm. kan bli väldigt gamla till, helt enkelt. Det, det, alltså att det jämförs med valar som kan bli över 100 år så, så är det väl lite så farligt egentligen. Nej. Men ändå, ja, det är ganska... Jo, man blir liksom attackerad av en 65-årig. år man runt. De finns i havet, Atlanten, Indiska oceanen och Medelhavet. Alltså typ överallt. <laughs> du kommer inte undan alltså? Nej. Fann det fanns som medelhav Medelhavet du. Ja. Ah, okay. Men innan vi går vidare till nästa haj så tänkte jag bara ställa en fråga här då. Eller det är inte en fråga så men det finns en teoretisk fråga som är då att liksom varför attackerar hajar människor är något som många forskare har kollat på och så. Mm. Men en forskare som heter Leonard Compagno har vänt på den här frågan och tänker istället. Varför attackerar de oss så sällan För det händer Egentligen så sällan mm. Och det är ju då teorier Då att liksom Oftast så är hajattacker För att de blir provocerade Det är inte så att de gör det för att de egentligen Är hungriga på människor utan det är ofta för att de är Provocerade på grund av att folk badar Problem i vattnet. Det, det är det liksom sånt. Bland, bland, bland så här, eh, folk som sysslar med dykfisk, alltså en mm. harpunfisk, så, här, så är det ganska vanligt för att ofta så har man fisk fångat Fäst i, liksom, i ett bälte runt midjan. Och att det är det som hajen attraheras av snarare än, än liksom, människan. Jo, precis. Det, ja, så jag tycker det är intressant. det, ja, så det, är väl, det är väl, Man säger väl också att, att egentligen så är det ganska vanligt att hajer dyker upp nära människor. Att många fler badar och surfare har varit i närheten av en vit haj än vad, vad de, ja än vad folk vet. Eftersom att det är så pass sällan som en haj dyker upp att faktiskt attackera. Ja precis. Men, men jag har också hört att, att anledningen till varför... Just, jag tror att det är ungefär 30% av hajattackerna som sker mot surfare. Mm. Och att det har att göra med att underifrån... Hajar attackerar liksom från undervattnet och sen dyker de upp liksom mot, mot vattnet. Eh, och att underifrån så, så påminner en surfare som simmar ut... Eh, påminner om havsskålpaddor och eller sälar okay. och att det är det att de misstar eh, människor för de här djuren mm. och att mä människor ska inte ens smaka bra för dem det är liksom, jo så är det, för att, för att människor innehåller alldeles för lite kött och speck i förhållande till våran benmassa, mm. så att de kan inte smälta människor, och det är därför man har hittat sådana liksom, människodelar i hajar när de har, när de har gett på någon för att de kan inte smälta liksom os eh, Sen har vi tigerhagen mm. som då har fått sitt namn efter mörka streck som de har på kroppen. Främst när de är unga till en, de blir till en ljusare ju äldre de blir. Och de blir ungefär mellan 2,5 till 3,5 meter långa. Så de är ganska stora. Ganska stora måste... också. Mm. Och eh, de har vassa tandspetsar som håller fast bytet, medan de har då ett nedre eh, rad med Tänder Som är sågformade. Som istället kan skära. Som en som liksom fångar in och håller. Senaste, en som... <laughs> ja. Och eh, de kan tydligen med de här tänderna skära igenom skalet på en starka. De det är starka. Ju helt <laughs> sjukt faktiskt. <Jo. laughs> Fur. Mm. Och det, det, de här tandraderna som de har kan de också skjuta fram för att liksom, som effektivt som möjligt ta ett grepp då. Ah. Har du sett det måste jag fråga. Har du sett bild? kanske vi ska prata om sen också men, men eh, trollhajen eller the goblin shark Ja du, just den? det. Den det är alltså en, en om du googlar här så kommer du på att se någonting ganska sjukt. Men det är alltså en, en slags haj som har en platt utskjutning nästan som en näsa eller det som som är väl något sensororgan. Och när den fångar Sen byter den så skjuter den alltså ut hela munnen och liksom så här, greppar tag i dem och drar, för att dra in dem i, i svallet igen. Eh, kolla på en gif eller någon, någon Youtube-video av det här så får ni se hur, mm. det, hur det ser ut. Eh, de lever vanligast i Stilla Havet men finns egentligen i alla så kallade subtropiska hav. Mm. Men främst Stilla Havet. Okej. Okay. Eh, de äter ibland andra hajar. Mm. sälar och krokodilungar oftast. Krokodilungar. Mm. Hur, hur ofta förekommer det liksom? Det finns ju en del krokodiler i hav, men, det är liksom men speciella. Äh, ja, ja. Äh, men de de är inte flod alltså typ att de kan simma upp för floder, för jag vet att vissa äh, här kan Jag tror att det. Det tjur... är en annan haj, det är tjurhajen. Tjurhajen, okej. Okay. Tigerhajarna blir ungefär 20 år gamla så de är inte alls lika lastgamla som vithajar. Nej. Mm. <laughs> och äh, en liten fakta är att deras skinn används ofta för tillverkningen av skor. Okej, ja. Är det liksom så här bra vattenavstötande eller liksom är det så här Det är väl något speciellt med deras skin som är bra. Jag, tror jag har väl hört, hört om det tidigare och jag tror jag sett liksom så här väskor och sånt av high skinn. Men mm. jag har fått för mig att att, att är liksom vanligare att man gör. Ja, just det. Sånt så jag, jag vet också att, att på, på gamla eh så var det vanligt att man använde Skinn ifrån rockar liksom Och, mm. och ibland kanske också hajar För att göra liksom utsidan av, av Slidan till liksom svärdet mm. och sånt. Sen har vi tjurhajen då, Som sagt Och det är ju de som då kan migrera in och ut Ur sötvatten Okej, okay, de, de lever i både hav och Precis, och simmar som sagt då ibland upp I floder som till exempel Mississippi-floden eller Amazonas-floden Och de är inte så stora utan de kan bli 157-226 till cm långa. Okay. Så de är inte stora alls. Men de är ändå aggressiva tydligen. Och det är de att händer som främst skär. Och inte krossar. Mm. Varför, varför heter de... Typ Tigerhajerna är för att de har händer. har en horn. Har den ett djur? Har en... Inte för att tjurar har djur, men du förstår. Jag vet faktiskt inte. <laughs> de äter också sälar. Andra hajar... Fisk, krokodilungar och även flodhästar går de på ibland. Flodhästar? Mm. Då antar jag att det är när de är i i floder. Ja. <här> det måste vara ganska små. Så jag har fått för mig att, att flodhästar är liksom sjukt bädda. Så att det är ingenting som de flesta djur är så på. Nej, men tydligen de här. Okej. Okay. <här> och de är lite otäcka så att de jagar oftast i grupp. Eller ibland i grupp. Okej. Okay. Och eh, simmar tydligen ofta väldigt snabbt i eh, grundvatten. Så när de är i floder till exempel så är de väldigt farliga. Mm. Ja. Otäckt. Yes. Och sen har vi hammarhajen. Den klassiska. Ja, den klassiska hammarhajen som då är känd för sitt eh, hammarliknande huvud. Och har då ögonen längst ut på de så kallade slagytorna om man tänker en hammare då. Ja. Teorin är då att de ser bättre på grund av det och har någon sorts... Ja, de, de, de har en bättre syn. Hur, hur är ögonriktade? Alltså, är det, jag... riktade, är det de så riktade... Utåt eller framåt. För rogjord det väl, väl, väl klassiskt sett att de har ögonen riktade framåt. Jag vet inte hur det är med, med eh, hajar. Jag tror att de har någon sorts stereosyn. Eh, så ja. att de tittar åt sidorna. Mm. Så eh, och de blir ungefär fyra meter långa. Okej, okay. det är ganska stort. Ja, då. de äter även hajar. Mm. Ibland sin egen ras, tydligen. Mm. <laughs> eh, äter rockor, benfiskar och kräftdjur. Så de är inte jätte... Känns det känns inte som att de är jätteonda mot liksom, sälar och sådär. Men de, även de är sådana som då har attackerat människor. Okej. Okay. Mm. Jag tror att man, man har till och med sett... ...hammarhajar så långt ut som i, i, i svenska vatten. Under någon gång. Ja. Eh, men det, det var faktiskt saker sak som jag varit ganska... Eh, mig ...ganska förvånad över. För jag har fått för mig att det, det finns inga hajar i Östersjön. Nej. Och när jag började kolla upp så visade det var ju fel. Att ja, haj eh, finns det eh, Det finns faktiskt eh, Pigghajen, känner du till den? Ja som just det Ganska liten haj eh, som, som kan leva, komma i stim Upp hit, bo i eh, det är Dels den vanligaste hajarten I svenska vatten och Den blir sällan längre än meter Och den går visst att äta Det är liksom en matfisk mm. eh, Men man får liksom inte Fånga in den utan så fort man får upp den så måste den släppas ut för den börjar bli hotad. För att den, den ofta fastnar liksom i, i, i nät och sånt där den inte har hemma. Och det är ingenting som, som man säljer liksom på, på marknaden. Eh, och den näst vanligaste är något som liksom heter småfläckig rödhaj. Och det är också samma sak där att den, den blir bifångst vid fiske. Och därför så, så börjar den bli hotad. Och andra hajer som man kan säga i svenska... Vatten är bland annat blåhajen Som kan bli 1,8 till 2,4 meter ungefär Och som max i, i varmare vatten kan det bli 3,8 meter Det är ganska stor också Det är nog ganska skapligt Och det är den jag, tror jag nämnde som, som runt kusten av Sydafrika tenderade att, att ja, man Har gett sig på människor vid ett mm. fåtal tillfällen i alla fall Havsängel, det är alltså en, en, en platthaj Vet du en plattfisk ser den är så här, den, Ja, den, precis En så kallad bottenlevande haj och den kan bli upp till 1,5 meter och den har man hittat ända upp hit, liksom, till våra takter. Fun fact, bandet Kent hette en gång i tiden havsengel. Okej! Okay. Ja, <laughs> det... Är... Det, det är coolt som man vet att är en haj, men liksom, jag tyckte, det, det var betydligt mer sjösten Eller är det inte det? Vänta. Jag vet inte. I, I, I är Jockeberg en haj? <laughs> ja. Havet. Och brugden som sagt har man också kunnat se i, i Kattegatt. Men den lever vanligast eh, längst, eh, längre ut mot, mot kusten till Norge. Och brugden som sagt är den näst största hajarten som, i, i världen. Och kan bli 12 meter lång. Åh, mm. oh, Andra hajar är bland annat haj med mera. Mm. Eh, om vi ska gå tillbaka till vithajen. Har du sett det här klippet på Youtube som har dykt upp ganska nyligen tror jag. Är det han som... Med den här enorma hajen Nej. som simmar typ, i närheten av en båt eller något sånt. Det har jag nog missat. Mm. Det är i alla fall filmat un... i underytan och så är det en skitstor haj. Liksom. Det kan vara typ en av de största som har setts. Shit, det är den vita. alltså. Ja. Mm. Oj, Jävla... Det borde ni kika upp, det är häftigt. Skulle du, skulle du våga eh, dyka i en hajbu? Nej, du skulle inte det. Jag tror, nej, alltså, här, det, De kanske de lär ju inte attackera. Men det är ändå något otäckt med det. <laughs> det, det är liksom så här: Jag såg en video alldeles nyligen eh, där en tjej dyker helt ut, alltså hon har inte ens en så här på sig, utan bara så här: med vanlig Baddräkt mm. Och dyker i ett hajstimm rak ner liksom bara och simma runt. runt om. Och det, det är väl just en sån här utbildningsgrej. För att visa liksom att eben, lära sig mer om hajarna och, och hur de faktiskt beter sig kring människor. Och hur mm. osannolikt det är att eh, man blir attackerad av en haj. Eh, när man simmar bland dem. Att som sagt oftast är det om man, man håller sig längs ytan. Men simmar runt bland hajarna Så att inte ens vithajen skulle... Jag skulle förmodligen inte attackera det om du simmar runt bland annat utan bur. Okej. Okay. Men jag, jag, jag, skulle faktiskt, jag skulle nog vilja testa det en gång. No, någon gång i livet. Jag kanske blir lite sugen att <encima> testa det. Monster! Monster! Monstret! Monstret är monstret! Monster. Monster. Monster! Monster! Monster! Jag tänkte att vi skulle gå in på den lite mer populärkulturella biten som vi ofta brukar gå in på. Absolut. Uh, det finns ju en hel del hajfilmer. <laughs> det finns ett par. Ja, jag ska... Läsa upp en lista här på filmer som finns Ja, gör det, tack så mycket Då har vi filmer som Two-Headed Shark Attack Twelve Days of Terror uh, Aberdeen Shark Avalanche Sharks Bait 3D Blue Water White Death Creature Cruel Jaws Dark Tide Deep Blue Deep Blue Sea Dinosaur, Shark Ghost Shark Great White Hammerhead Shark Frenzy Jaws Jaws 2 Jaws 3D Jaws 4 The Revenge Jaws in Japan Jaws in Japan Jaws <laughs> sh Shark Attack Jurassic Shark Mako, The Jaws of Death, Malibu Shark Attack, Mega Shark vs Giant Octopus, Mega Shark vs uh, Crocosaurus, Mega Shark vs Shark uh, Mega Shark vs Colossus in Mega, <laughs> Megalodon, Monster Shark, Night of the Sharks, Open Water, Raging Sharks, Red Water, The Reef, Robo Shark, Sand Sharks, Shark Shark Shark Shark Attack 2, Shark Attack 3, Shark Zone, The Shark Hunter, Shark in Venice, Shark Island, Shark Island Shark, Island, Shark Night 3, d Shark Swarm. Sharknado, Sharknado 2, The Second One, Sharknado 3, Oh Hell No Sharktapus, Sharktapus vs. Petteracuda Sharktapus vs. Whale Wolf Snow Sharks, Springbake Shark Attack swamp, mm. swamp Shark, Tintorera Up From The Depths Och Zombie Sharks <laughs> Det är ju sjukt ja. Alltså, det, det är så att... <laughs> Ja, men det har ju blivit en basingrediens att ha med hajar. typ alla sorters skräckfilm. Det är som liksom, du tar haj och kombinerar det med vad som helst. Ja, det är väl lite i liksom efter Jaws som blev en väldigt populär blockbusterfilm så tänkte man att man kunde göra massa skräckfilmer <laughs> vad man ska säga, med superhajar. <laughs> men problemet är väl att Jaws var ju en otroligt framgångsrik film. Den släpptes 1975 mm. och är baserad på en eh, bok av Peter Benchley. Som släpptes året innan faktiskt, 1974. Eh, och det här var väl den mest framgångsrika blockbustern känd Star Wars när den kom ut. Eh, vad ska man tänka ut för? Ja, ah, i vilket fall som helst. Så, mycket det att det, det är ju liksom en, en bra skräckfilm som alltså, det var. Det var liksom någonting som folk inte hade sett riktigt tidigare. Mm. Eh, och det här väldigt, väldigt subtila skräcken då man arbetar mycket med musiken liksom. Den här klasska som ni hör nu, ja. Hade du frågat mig igår så hade jag sagt att jag aldrig har sett Jazz. Jag har sett den nu. Jag har sett kan... den idag. <laughs> för att eh, komma igång lite. Och faktiskt tänkte att vad fan, den måste man ju se. Jag tyckte faktiskt att den var mycket bättre än vad jag trodde. Den är, jag har ändå den... så här, ja att det är bara en blockbusterfilm film som man ska ha sett. Men den var ju faktiskt riktigt bra. Den, den är ju, jag vet inte för att nämnt att den var gjorda av Steven Spielberg. Men det kanske många vet. Mm. Och alltså den... den... Man, många i manna minnes är den väl ganska B På grund av den här fake hajen Men den, den var ju inte tänkt att vara B Jag ju tyckte det här, liksom, hajen var riktigt häftig faktiskt Den, den, den var li, lite stel men som sagt alltså, den, den var ju påkostad film när den kom mm. Fast den kanske är lite föråldrad nu Men, men som sagt den sätter den arbetar med, med skräck och bygger upp Den här bilden av hajen som det här Hotet som vi inte förnimmer mm. eh, Det är det som har liksom fastnat i folks minne Jag tror det är det som vi när vi läser Om hajattacker och Eh, I nyheterna Då är den här hajen från filmen jo, Från 1975 Det är det som, som gör det lite missvisande Just för att den är ju sjukt brutal Och väldigt blodshungrig så. Ja. Den attackerar ju typ allt den ser Och typ tuggar sönder båtar Och tuggar sönder allt den ser liksom. Så är, är den det, är typ har det varenda Sen har hjäl någon variation den är typ i bild. Är, är det inte liksom så här, i alltså, ungefär i två eller trean, så alltså, jag tror jag har sett nästan alla hygen filmerna. Jag har inte sett eh, ja sin Japan kan jag säga. Nej. Men jag tror jag har sett två och trean eh, någon gång för länge sedan. Men att den, släktingarna till hajen ifrån första filmen letar rätt på släktingarna till huvudkaraktären i första jag för att hämnas. <laughs> och det är, också här, det är också en haj som kan typ så här Resa över Atlanten på en ganska kort tid liksom. Nu verkar vi ha, ha Supersonic speed när, när den är inte är med i bild Fantastiskt Men storyn i jag är ju då att Det är en poliskommissarie som är, Bor i en liten stad Eller på, på en ö är det I USA Och det blir så, det är sommar Och i den här stan så den lever väldigt mycket På turismen på sommaren och stränder Och allt sånt där liksom och då har det hänt så att en haj har attackerat någon och dödat den. Och sen sker det igen. under För typ, eh, borgmästaren säger liksom att nej men skit i det där. Vi får köra bara. Och då när en sommardag till typ 4 July tror jag. En liksom stor dag i USA. Mm. Så kommer den igen och har dödat någon. En liten pojke till och med. Okay. Och eh, då blir det att den här. Poliskommissarien letar upp en marinforskare och en typ seput eh, hajjägare. <laughs> <En> sådan, <laughs> och de, typ, resten av filmen, typ halva filmen, går ut på att de är ute på havet. Och eh, letar då efter hajen i båten orka Och försöker få tag i den. Riktigt intens, en, intens andra halva faktiskt när de åker runt där och kommer i kontakt ja, med hajen lite då och då. Jag, jag trodde ju som bara att här liksom var, var en ganska... <laughs> så här men verkligt, trogen bild av hajar. Liksom. De var så här... För den är väldigt större också. Den inte? är jättestor. Den är, jättestor. Alltså, den är ju skitstor. Ja. Jag trodde ju att, att, att hajarna var så stora och kunde gärna attackerade människor. Den har ju den här, här repliken som är väldigt känd. Det är, det är väl den som, spoiler, också slutar med att de skjuter sönder en syrgastank i hajens mun vilket får hela hajen att explodera i ja. tusen bitar. Fantastisk scen. Mm. Jag vet att de prövar det innan, innan den scenen så har den ju typ dragit ner och den har förstört deras båt och nästan typ sjunk, dragit ner den under vattnet och sjunker den liksom. ja. Ah. Jag minns att någon testade det här i, i mitt att spränga en haj med, alltså inte riktigt dock, utan en trapp. Med hjälp på en sygastub. Det funkar inte, men, men med lite hjälp av typ fyra pack C4 så, så fick de den här effekten som vi hade i filmen. Ja, det är ganska mycket C4. <laughs> det är ganska mycket C4, men, men det gick. Yeah. Men, <laughs> men ja, men... det var faktiskt en riktigt bra film. Ja. Måste jag säga. Det är just karaktärerna och det är uppbyggnaden, hur de visar hajen först i en början. Sen till första gången man ser hajen, så blir man verkligen så här: shit, vilken haj! Och sen dyker den ju upp mer och mer, och man blir liksom så här, och fortsätter tänka så att fan, vilken haj. Liksom. Ja. Men alltså, det, det var väl lite det att, att den lyckades så pass bra med, med det här att använda hajen som monster att, liksom. Det gick ju inte att göra om. Man kunde inte göra samma sak i uppföljarna. Och i alla hajfilmer efter det, har man väl, alltså, det, det känns som att det bygger mycket på, på hajen från Jas liksom, fortfarande. Fast jo, i ett annat. Nu senare har, har väl hajfilmen Blivit mer och mer ploj. Liksom, att det, det är nästan lite humoristiskt i, sitt, i sin. Det har blivit en egen eller... genre typ B-filmer med hajar. Ja. Jag vet, jag, jag vet inte i fall Nu var det väldigt, väldigt länge sedan jag såg Deep Blue Men jag minns inte fall den var liksom lite tönt. Det var det ju tönt i, film, det för att tönt i film. Men jag minns inte fall den var menad att vara tönt i. Eller ifall den ville liksom göra någonting. Jag inte särskilt den en 90 talsrulle ja, Någon sånt tror, sånt, det. tror jag. Det är ett, som jag vet, det är väl en undervattensbas. Där man forskar på hajar. Jag tror att, att plotten är... Som sagt, länge sedan jag minns den. Så att ni får rätta mig om jag fel. Men att eh, det är ju funnits en teori om att hajar... Inte kan få cancer mm. Den teorin stämmer, det är en myt, hajar får cancer Men i filmen så, så Studerar man alltså hajar för att ta reda på Varför de ändå inte ska få cancer Och de ger dem typ några hormoner eller För att de ska växa sig större För bygga science mm. eh, Och det gör dem som sagt mycket större och betydligt aggressivare. Och jag tror de blir så supersmart också. Och sen blir det väl någonting att, att, att basen översvämmas. Och det är så här hajar som simmar kring i så här vatten som är så här knä mm. på något jäkla vänster. Så, så, kan, så kan de här skitstora hajarna navigera i det här, liksom så här grund och grund av mm. vattnet. Och ta ihjäl våra, våra hjältar en efter en. Jo, men liksom redan i ja så är det ju verkligen en superhaj som inte är verklig alls. Att, att den är väldigt stor liksom och väldigt aggressiv. Mm. Jag tror de visar det ganska tydligt i, eh, tidigt i filmen så är det någon scen där de, ja, men det har hänt lite dödsfall. Och eh, det kommer att eh, det kommer några fiskare och har hittat en haj och liksom säger Ja, men nu är det lugnt för nu har vi dödat den här hajen. Men det är typ en ganska liten haj. En, en ganska vanligt stor haj kanske. Ja. Men den här forskaren som är en av huvudkaraktärerna säger Nej men den har först litet eh, Den har alldeles för liten bättre radie för att vara den här hajen Okej okay. <laughs> Ja, sen, i, sen när man väl får se riktig alltså skurkhajen så är den ju skitstor har de, eh, Visst har de en så jättestor harpun som är monterad liksom på? Eller är det något annat de har? Ja det, det är på båten som man ah. har en skitstor harpun Som typ sitter i någon jättelång ske, eh, lina som är jättestark Som man typ monterar fast i sig själv och grejer Okej, okay. just Uh, Hur det var en, en replik i filmen som ja. jag tyckte var jättekonstig okay. Det är typ på den här dagen där det har, har hänt massa skit Det är folk på stranden Poliskommissaren går fram och säger Ja men nej, vi stänger stranden i 24 timmar Då hör man i folkvimlet i bakgrunden 24 hours? That's like 3 weeks! <laughs> Fantastiskt det var typ det bästa med filmen. Jag undrar om det var skridimanus. Eller om det var något som någon statist. bara Någon statist som var väldigt trött på att ta om samma scen. That's like three weeks. Det är så fantastiskt. Underbart. Men typ andra. Jag har inte sett jättemycket här i filmen. Men några som jag har sett är Shark Attack 3. Och du har inte sett föregångarna. Det kanske finns några föregångare. Jag vet inte om det finns någon. Men den är ju typ... Så här, jag minns inte jättemycket, men jag minns att typ slutstriden är ganska ball För det är också en så skitstor haj och grejer Men den har ju typ jättedålig dialog Den har ju till exempel den här eh, dialog-scenen we'll meet back here at 8am Don't be late. I'm yeah, me too, but och det är liksom mellan två karaktärer som knappt har någon så här, kärleksrelation innan. Det, det här knappt byggs upp för det, det, det känns kanske som en scen att de hade en uppbyggnad till det innan Men sen när de kollar igenom filmen så känner de att det här tar för lång tid Det här ska vara en high-film ja. vi, vi, vi, vi tar en ny scen och vi kortar ner det litegrann Ja, och för övrigt så är huvudpersonen John Barrowman Som man kan se i Doctor Who och uh, spin-offen Torchwood Okej okay. Vilket är, så här, <laughs> han är superusel i det här liksom Shit Och den är, ju, den är rätt skön så Okay. Sen minns jag en film som heter Monster Shark Från 1984 Som mm. var verkligen så här. Den vill vara hajen eh, Men den är supertråkig Den försöker på det här Man ser inte hajen men den är skittråkig Den, den, den, försöker, den, vara lite, den försöker vara lite seriös eller så, Jag den, tror det Men den är så tråkig för att man typ aldrig ser hajen Och det, när man ser hajen så är det typ jättegrumliga bilder under vattnet Ja ah, okej okay. <laughs> Och sen har jag ju sett den här Sharknado 2013. Den som varts som en ett internetfenomen om man säger så. Ja, de, den har ju tjänat skit mycket pengar och har två uppföljare som man kanske hörde när jag rablade upp listan. Kan ha varit så. <laughs> eh, och eh, den är ju då av filmbolaget The Asylum som då inriktar sig på att göra typ dåliga ripoffs och B-filmer i allmänhet. Mm. Och eh, så. Och den filmen är ju liksom en sån som folk kanske vara en dålig film som är så dålig så att den blir bra. Mm. Men jag har varit så besviken på den för den är inte så <laughs> rolig liksom. Den är sällan, den når sällan upp till den nivån så att den är så dålig så att den blir bra. Utan den känns så på, men det känns som att de får försöka för mycket. Det är en sån här film där alla, alla faktiskt... Typ intressanta scenerna är med i trailern Jo när men det man... finns typ en skitcool där det kommer en haj flygande Så hur personen har en motorsåg Och typ jag ja, slaktar den När den kommer flygande mot honom Annars är den ganska så tråkig liksom Okej okay. Rätt usel ja, Jag har inte sett det jag kommer inte göra den nu heller Nej, den är inte värd Jag vet inte hur uppföljarna är men men alltså hur, hur såg bilden av hajar ut innan? jag Ja, så alltså, Det var fortfarande för det känns som att idén om hajen som någon slags monster fanns innan det också. Men det var kanske någon mer, mer såhär... En, en, en, en, en såhär... Men, ska man säga... Tropiskt äventyrsfarlig mer än så mm. monsterfarlig. Att det var någonting som typ... Om man hamnade på en öde ö någonstans i någon äventyrsbok. Så, så fanns det hajar som simmade runt önder Mer än att det faktiskt var någon liksom, så här. Ett, ett direkt hot mm. ja, Jag tror verkligen att det är jag som Etablerade den här bilden ja. Det är För just hur ondskefull Och eh, monströs Den hajen är För det som är hajar är Jo, precis. Och det är väl också därifrån som jag tror att, att Mycket av det här med sportfiskar med, mm. Som vithajar till exempel, att man försöker fånga stora hajar Att det har blivit som någon sån här. Äh, vet det, men Precis som man, man jagar lejon och andra farliga djur mm. Att det också har kommit mycket Efter liksom jag och jag, ska, jag, vet inte, jag har ingen källa riktigt på det här, men, men författaren av boken, Jas Peter Benchley han ska ha efterhand sagt att han ångrade att han skrev boken för att men, det ledde till filmen och att det i sin tur har lett till att synen på hajar har blivit ganska negativ och men, gjort att hajar nu är liksom, många hajarter är nära utrotning. Det är hans fel, Det är hans fel, helt, hans fel, helt, helt och hållet hans fel. Ja. Och det som sagt, hajarna. Runt om världen. De minskar både på grund av sportfiske och på grund av att man också eh, fångar in hajar för till exempel hajfen och dyr. Ja, just som faktiskt är en grej. Jag trodde det var ett skämt när jag var liten, men det är liksom. Det är en maträtt. <laughs> okay. De ska ju inte vara speciellt goda att äta. Så just bråskfiskar ska, ska smaka ganska. alltså, typ bittert på något sätt, så såvitt jag har hört. Men, men just fenorna innehåller. Någon, någon form av, av protein och sånt Så att när man kokar det så liksom Blir det som en alltså det, det löser upp sig i något slags soppa på något sätt ja, Jag är det. inte helt säker på hur, hur tillagningen går till Men Aj. Men för övrigt så har jag en bok Som heter How to survive a Sharknado Okej okay. Jag har aldrig tittat i den Jag fick med den i någon så här, Loot crate som det heter Där man kör, får massa nördiga grejer typ ja. Jag har aldrig läst den Okay. Men, men om, alltså det är bra om du i har den utefallat det, det skulle dyka upp en, en, en liten kuling med med pig, Ja precis. Så, eh, så vet du vad du ska Kanske göra. Kanske regna lite såna <laughs> Jag undrar är det en kombination av alltså är det typ man har kombinerat hur man överlever en hajattack med hur man överlever en tornado liksom alltså att du ska, huka dig, du, ska du ska gömma dig i ett skyddsrum och du ska slå den på nosen. Ja, jag liksom... vet inte, jag kanske borde ha kollat till den innan vi <skratt> satte igång det här för lite research. Men jazz för övrigt hade en budget på 9 miljoner dollar. Och på Box Office, som det heter, så drog den in 470 miljoner dollar. Fyfan! Så den var ju en väldigt succé då. <skratt> det kan man minst sagt säga. Ja. ja. Jäklar. Men... <skratt> Har du något, eh, något minne av en, en leksakskedja och tv-serie som heter Street Shark! Jag har framförallt minnen av actionfigurerna ja. jag vet inte ens om serien gick i Sverige Jag, jag, jag är väldigt osäker Jag, jag har fått för att den har gått på en kanal Som vi inte hade hemma Men jag förmodar att jag, jag sett det någon gång Men det är ingenting som, som jag såg regelbundet Däremot så vet jag att en kompis hade Street Shark-figurer mm. eh, Någonting som jag också jättegärna ville ha men aldrig fick Jag hade en Det var en, vad heter de Det är inte ens en haj, men det är en Speckhuggare Mm. Och en typ krabba. Och det var väldigt häftig, häftiga figurer. Och väldigt så bra kvalitet. Var ja. dem. Jag minns fortfarande de, de, de såg alliballer ut. De såg baller ut som leksaker än vad de gjorde liksom på, på serien. Jag tror att de kunde simma i typ asfalt i serien. Jo, också. det är väl typ människor som kan förvandla sig till superhajar. Ja. Alltså människohajar. Den, den Half man Half så Den produceras av Dick Entertainment. Alltså DIC, inte D.I.C.K. i c, -I -C eh, mellan... <laughs> Det är roligt. Det är roligt <laughs> vi, har, vi har sjunkit så lågt nu ja. Ja. Eh, Men den producerades alltså under eh, 94 till 97 Och jag trodde, jag hade fått för mig att det här var liksom så här Någonting som kom och kraschade på en gång Men den gick i tre säsonger i alla fall Och det finns, ska finnas en, en DVD-samling jag blir väldigt sugen på att se det här. Och nu så ska jag inte uppmuntra till, till piratkopiering och sånt. Men jag, någon fågel viskar också att hela samlingen finns att, att ladda ner på diverse sidor. Fantastiskt. Jag, så att jag funderar på om det här liksom blir, blir min kvällsunderhållning. Jag kan övertala med flickvän att se det här. Det känns som att det är mer värt att kolla på någon han <laughs> kan, kan vara. Men det är no någonting med själva jag tror idén. Inte den känd, jag tror inte den är känd för att vara bra. Liksom. <laughs> Nej, jag tror inte heller. Men det är, det är no någonting med själva idén. Själva konceptet. Som bara så här, det här, det här är... Måste jag, det måste jag ha mitt liv. Den, den började visst som en, en uh, addition till um, Dino Avengers. Har du sett Dino Avengers? Nej. Jag undrar ifall det är Jag, jag har något minna av att jag sett någon recension att se någonstans. Och det är liksom dinosaurier som också är människor. Mm. Uh, och att showen först hette Dino Avengers featuring Street Sharks. Och den, den gjordes alltså för att, för att eh, ja, göra reklam för en leksakskedja som var gjord av Mattel. Mm. Eh, också så, nej, alltså, jag har inte sett den här. Jag, jag, jag minns som sagt att nå, någon trailer som gick någonstans. Där han fick se hur de här ä, människorna blev. Jag vet inte om det var i samband med, med ä, leksaksreklamerna som de, de visade liksom bit ifrån serien. Där de jo, blev. För jag tror liksom det jag har sett är nog just reklamerna på tv. ja. Uh -huh för alltså själva leksakerna. Det är nog det jag har sett av Street Sharks tror jag. Och typ intrott på Youtube då, men ja, någon av skurkarna hade varit typ korsad med Piraya DNA olika, men som du sa en krabba och svekhor så var ju mer än bara eh, jag, jag vet inte riktigt det fanns någon bra förklaring till varför de här eh, till synes helt slumpmässigt utvalda männen blev förvandlade till hajar. Men förmodligen kanske det är också någon slags research på, på varför hajar inte får cancer, vilket de får. Säkert. <laughs> ja, Street Sharks var det. Mm. Monstret. Monstret. Monstret. Monstret. Monstret. Monstret. Monstret. Monstret. Monstret. Ska vi prata till mer naturhistoria, Anders? Ja. <laughs> Vet du hur gamla alltså hur gamla hajar är som livsformer på jorden? Ingen aning, men jag tror att det är väldigt långt. Vill, vill du ge en gissning? Alltså bara. 200 miljoner år. Det är miljarder. Miljarder miljoner. Det är faktiskt nästan liksom mer än det dubbla vad du sa först. Det äldsta antydan till hajars existens som man har hittat eh, i form av lämningar av, av vad som. Liknar deras fjällstruktur Nu glömmer jag bort vad det heter Men de har speciell fjällstruktur i alla fall, Som är typiskt för, för enbart hajar Det äldsta fyndet är 420 miljoner år gammalt Och den äldsta haj, Upphittar hajarten Som man har hittat Är 409 miljoner år Alltså inte många Ja, alltså, Det är ju det är ändå så här. 19 miljoner år däremellan Men, men ändå re relativt nära Jo om man tänker liksom i miljoner Så blir ju 3-4 mm. styckna ganska mycket 3-4 styckna år. Men miljoner den, år Den äldsta Highartan då som man hittat heter Nu ska jag ursäkta min latin eh, Doliodus odus Problematicus Heter den. Mm -hmm. Och det är alltså en, en 23 cm lång haj som påminner om den här havsängeln som vi pratar om. Alltså en, en bottenlevande platt haj eh, är det äldsta man, man har hittat. Och det här så alltså den tiden då i stort sett allt liv på jorden eh, fanns i vattnet. Det var innan de liksom mm. började leva på land. Och, och sen fanns väl den här Megalodon. Ja, det, days, <laughs> så att säga Megalodon led väl något senare. Så eh, nu ska jag se om jag kan utav det här då. Eh, Karcharokles Megalodon Som ska ha levt från 25 Till 1,5 miljoner år sedan Det var så, mm, också relativt Nyligen som den, den försvann Du kan inte säga att det är relativt nyligen ja, 1,5 <laughs> miljoner år som Om man jämför med 420 <laughs> miljoner Är väl relativt <laughs> Det är ju liksom, ja, det är, det är samtidigt som människan Men det, det är ju ändå inte långt borta eh, Perioderna heter då Oligocen Men människan har ju bara funnits i 2000 år Ja, just det. Det får vi <laughs> tänka på. O perioderna som har levt heter Oligocen och eh, Pleistocen. Osäker för att jag uttalade rätt, men i alla fall. Och kan ha varit den, den största och starkaste eh, makrorofisken som man har hittat som någonsin levt. Vad är en makrorofisk? En väldigt stor <laughs> rovfisk. <är> det, <laughs> okay. eh, det är väl motsatsen till mikrorätta som jag ser. <laughs> Eh, och det finns ju olika uppmätningar På hur stor den kan bli För att det som bevaras av ett hajsklett Är väl Tenderar väl främst att vara eh, Käken och, och tänderna I och med att mycket av sklettet eh, löses upp om det liksom inte bevaras liksom, I en gyttebädd Jo för de har ju väldigt lätt skelett Ja, på precis, i bråsk eh, Men eh, från den här käken Och då har man räknat ut att den eh, Förmodligen är väl nära släkting till den moderna vithajen. Så att den förmodligen hade ungefär samma struktur som en vithaj fast större. Och därifrån, från käken har man gjort uppskattningar. Eh, på lägre skalan så är den ungefär 18 meter lång. Eh, och på högre skalan så är den ungefär 30 meter lång. Men med rimligtvis eh, 20 meter ungefär har man, brukar man väl säga. Liksom, för att ligga på den säkrare Eh, sidan. Och det, det är ungefär lika lång som, som eh, En och halv till två skolbussar mm. Det är en ganska rejäl haj Det är det Måste jag säga <laughs> <laughs> Och den, den har ju blivit featured i, i ett flertal filmer ja. jag, jag tror jag såg nyligen på, på kanal 6 eh, eh, Robo Shark Antingen var det Mecha Shark versus Megalodon eller, eller ja. Ja, fantastiskt. <laughs> Nå, Något sånt där i alla fall Eh, var den något att ha? <laughs> filmen var inte någonting att ha eh, Hajen själv var nog Någon, någon riktig eh, Lirare för att det var väl eh, <laughs> det, det, man, man tror att den var det, Liksom topprovdjuret I havet under sin period Det fanns ingenting som jagade dem Och därför kunde de bli så pass stora eh, Och det måste antagligen ha funnits Ganska likn byten för att liksom, livnära den här Stora rovhajen då Och man tror att den levde eh, Främst av liksom, större Vattenlevande eh, Men varelser Till skillnad från, från liksom moderna vithajar Som, som lever även av sälar och sånt Så levde den här kanske mest av fiskar Och andra hajar mm. och sånt En hajart som jag glömde att Gå igenom det är tomathajen Tomathajen? Ja, den har röd hud då Ja, eh, som en tomat. Ja, den finns i typ Stilla havet och Medelhavet fram framförallt. allt. Eh, och eh, den är lite mjukare <laughs> än de vanliga <laughs> Vad är det här? Och den har då en speciell egenskap att den kan de kan simma baklänges. Och använder det i trånga utrymmen då. Alltså, de tar sig ofta in i trånga utrymmen. De är inte jättestora och så. Och det här finns det ju risk att de kan... För de är inte stora då. Att de tar sig in i avlopp. Vad? Och... <laughs> Liksom genomlekan <laughs> Varför ska den här sluta Du menar att jag en dag Kan, kan bli biten Av en tomat Något som kallas tomathaj I min toalettstol Är det det du försöker säga ja, mig Anders och sen, här det, och sen backar jag tillbaka Och det finns inga bevis Du fattar att han inte kan vänta sig <laughs> Det är det Egenskapen att jag backar det här är ju, det här, det här, varför, varför informerar de inte det här? Det här är liksom så allmän fara Som mathajen varför? Och risken är ju Alltså de här eftersom det är, vi säger att vatten Vi säger Att all världens vattenledningar Är kopplade ja. Så därför finns de ju överallt Men de är väldigt sällsynta och, och tittar man inte Håller man tro att de simmar så ofta fel För att ofta simmar de baklänges Ja Jesus. Tomathaj mm. Gud jag måste se en bild på den här Ja uh, det går inte För de finns <laughs> <laughs> oh. Alltså ja ett, ett annat, En annan fin haj Som jag, jag hittade när jag researchade igen, Som kan vara min nya Favorithaj I alla fall när det kommer till namn Är The lollipop catcher <laughs> <laughs> är det här också bullshit eller? Nej, det är riktigt. riktig haj som heter The Lollipop Ketchup. Okej. Okay. Det, det, den, den är rätt söt. Den är inte lika söt som namnet förtydligare. Men, men det, är en, det är en liten... Inte lika söt som tomathajen? Nej, inte lika söt som tomathajen. <laughs> <laughs> jag vet inte om den, den kan backa. Jag vet inte fall den smakar som Slicky Pinn. <laughs> men, men den finns. Ganska lite. Vi bryter. Okej. Okay. Det finns annat än monster i universum. Något som kanske inte är så känt i Sverige är ju det som kallas för Shark Week. Mm. Som då är en grej som Discovery Channel har Varje år ja. I en vecka då Som de har haft sedan 1988 har de Där de visar massa hajprogram liksom. typ, ja. Och genom sen, De senaste åren har det blivit lite mer Vad ska man säga, vetenskapligt Och till och med science fiction Att de visar mycket eh, ja men, Megasharks och, och Shark Octopus Liksom sådana filmer ja. Också på Discovery Jo precis. Och det här är ju typ en hit Ända sedan det började för att, för att jag, jag, jag fick ju veta om Shark Week När vi hade Discovery hemma för länge liksom. eh, Men alltså jag visste inte att, att Jag tror det var något som såg upp Och senare då, Jag hade ingen aning om att det hade hållit på, Nej, jag, hållit på 88. Det, jag tror att det var nu bara för några veckor sedan Jag har inte följt Shark Week eh, senare, men, Det är ju som sagt inte särskilt eh, Vad heter det Känt i Sverige tror jag Det, Utan det är Utanför liksom USA liksom det, det är, alltså typ, jag tycker ju att Discovery ska ta sitt ansvar Och sprida liksom jag menar, faktiskt Vetenskap om hajar Men det känns som att såhär, De här hajfilmerna säljer mer Precis. Det är lättare att göra reklam i Folk de här... vill se de här galna hajfilmerna Som har blivit så populära senare, de senaste åren Folk vill inte att hajar ska vara snälla nej. nej Och det, det kan man tycka vad man vill om ja. Har du talat tala som Spiral såg hajen nej. Inte att förveckla <laughs> Inte att förvecklas med den vanliga Såghajen som är en, en nu levande Haj som har en, en såg som sticker ut ur nosen mm. Spiralsåghajen är alltså En haj man hittat som Har en, en, en käke Som där tänderna växer Fram i en spiral Okay. Alltså det ser nästan ut som ett sådär sågblad Ett sån spinnande sågblad När man ser dem, det ser helt absurt ut men, men vad man tror är att de här tänderna Började växa inifrån den här spiralen Och sen trycktes fram liksom, Bak i käken Och att de bakre liksom, var de som oftast lossnade Den heter en Helicoprion då de levde under den tidiga, tidiga Perm, early Permien, eh, 290 miljoner år sedan, alltså ganska länge sedan. Och de överlevde det Permian Triassic eh, liksom, utöende, då descensorerna de dog ut. Och eh, de dog ut under tidiga Triassic, eh, 250 miljoner år sedan. Okej, okay, det är inte Perimetric Extinction, är inte den din dinsaren dog ut utan det är en tidigare Extinction. Okej, okay. mitt, mitt fel. Eh, de, de dog för, för eh, 250 miljoner år sedan, alltså i, under din dinsarernas tidsålder men innan mm. den stora meteoriten eh, Och jag liksom så här, det här är bara en liksom, rad av, av liksom, många absurda hajarter som, som man har hittat. Liksom, så här, och hajar verkar ju liksom, ha en tendens att. Att göra lite vad som helst. Men ändå så typ är det en av, av, av de djur som förändras minst. Alltså det, de hajar utvecklas eh, väldigt, väldigt långsamt. Det är nästan helt omöjligt att sätta en punkt då man avgör att ja, men det här är den här arten och det här är den här arten. Det är liksom en så lång övergångsperiod att nästan i inte, inte finns några liksom, regelrätta... Mm. Liksom, ja men... men Tidslinje där man kapar den Har du hört talas om mega munhajen? Nej Det här var också en, en intressant som heter. Mega Megamunnhajen är alltså en, en eh, Hajsmitt som är känd för att Den har typ stora fylliga läppar. Nej det här, det här är alltså en riktig, riktig Med stora fylliga läppar Som heter Megamunnhajen som, som kan bli Relativt stor, 4-5 meter eh, Och väger ungefär 1200 kilo så, Och då tänker man Usch, en mega munhaj På 1200 kilo Vill jag inte stöta in i Det låter ju som att det är, det är någonting i farligt Men det är precis som valhajen och brugden En haj som, som filtrerar vatten Och inte, okay. inte bits mm. Sen hade jag väl egentligen Inte, inte så mycket jag mer Vi får inte eftersom, förglömma den så kallade Katy Perrys left Shore. Left Shore! Åh <laughs> oh, gud, jag hade glömt bort det här mm. Den här på någon Katy Perry-spelning som hon hade två hajar i det, roliga är inte, inte bara Katy Perry-spelning. Var det inte till och med under Super Bowl? Alltså det här det det största skidor tror jag. Liksom så här, TV-eventet i, i USA på, på hela året. Ja. Och de dansade i roliga skidor. Och den vänstra är lite tokig. Typ. <laughs> den, den hänger inte riktigt med. är liksom, lite borttappad. Och va, som, som sagt, i efterhand så. Eh, har väl koreografens gått ut och sagt att nej men det här var tanken mm, Vilket det var... troligtvis inte stämmer Nej det var förmodligen helt fel för det här liksom, det, det ser ju inte bra ut Nej Men, men han var ju en, en mem eller meme ja. eh, under en, en period där Och vart väl väldigt populär under på, in, på internet då mm. Och det, det är otroligt söt high får mig med media Ja jag vill nästan ha en sån Det är den bästa highen jag tänkt. Det är det bästa hajen Så med det sagt Hur många Left Sharks får hajar av dig Anders? På monsterskalan på så monsterskalan eh, Hajar är ju lite annorlunda från vad vi pratat om annars För det är ju liksom varelser som finns på riktigt mm. Och som fortfarande finns på riktigt ja. Och som ibland är lite monströsa Även om de är lossas. oförsådda Ja <laughs> <laughs> eh, Och ja de är Det är häftiga djur alltså det tycker jag. Ja. Jag vet inte fan vad jag mer ska säga än det vi har sagt liksom. Nej, de är häftiga. De får fyra left Shark av fem av mig. Det, det här, här är jag lite kluven liksom. För att, för att jag gillar ju hajar och känner liksom att då kommer att finnas kvar. Men jag undrar för att till och med ska jag ska ge dem min minus på monsterskalan. För att jag vill ändå poängtera att hajar är missförstådda. Hajar är inte monster. Jag undrar för <skratt> om de ska få i alla fall. Det, det kan ju hända att de, de bitser ju ibland. Men, men det gör ju typ hundar och kattor också eh, så, att, så att minus fyra Left sharks på monsterskalan För att oh, poängtera gud. att Hajar ska vi Ska vi vara rädda om för att De eh, fyller en, vikt, en viktig roll i ekosystemet I havet och De kan faktiskt dö ut Om vi inte sköter oss Tack för det <laughs> Lyssna gärna nästa gång för då Ska vi prata om monster? Ja, som vanligt får ni höra av er på vårt mail monsterpodden eller gilla oss på Facebook och skriva något där om ni vill. Alltid roligt. Alltid kul. Så nästa gång kommer vi tillbaks och pratar monster som vanligt. Så yes, Missa inte det! Vi hörs! Hej hej!